Salme 141 En sang med musikkledssagelse av David. «Jehova, jeg har påkalt dig og skynd dig til mig. Lytt til min røst når jeg roper på dig. Måtte min bønn beredes som røkelse framfor dig, mine løftede hender som kveldens kornoffer. Å, sett en vakt, Jehova, for min mun, sett en vokter for mine läppers dør.» Bøy ikke mitt hjerte til noe ondt, til i ondskap å gjøre skammelige gjerninger, sammen med menn som praktiserer det som er skadelig, for at jeg ikke skal spisa av deres lekkere retter. Skulle den rettferdige slå mig ville det være kjærlig godhet, og skulle han rettesette mig, ville det være olje på hode, noe mitt hode ikke ville avvise, for min bønn ville fortsat være der under deres ulykker. Deres dommere er blitt styrtet ned ved den steile klippens sider, men de har hørt mine ord, at de er livflige. Som når en kløver og splitter på jorden, er våre ben blitt spredt omkring skjeholdskap. Men mina øyne er rettet mot deg, Jehova, den suverene Herre. Til dig har jeg tatt min tilflukt. Utøs ikke min sjel. Bevar meg for klørne på den fellen de har lagt for meg, og for disse narer som blir lagt av dem som praktiserer det som er skadelig. De onde skal alle sammen falle i sine egne nett mens jeg for min del går forbi.